Oroszország, Omszk! Le akarok szállni! hasított a falkongép utas terébe Václav Kuduhov hangos lázadása. Úgy állt fel, mintha egy buszon lenne, és meg is tudná tenni, amit az imént mondott. Mintha mindjárt egy megállóhoz érnének, ahol ő majd leugrik a buszról, és most csak jelzett, hogy elől nyissák ki az ajtót. A cukorkirály nem bírta tovább a feszültséget, a belső stresszt. Elege lett az órák óta tartó némat csendből, a kilátástalan semmi berepülésből, ezekből az emberekből, akik nem is tudja, hogy mire készülnek, de neki ehhez biztosan semmi köze. Elszámolták magukat, tévedtek, Putyinnal nem történt semmi, annyira nem, hogy ezek az idióták már Oroszország légterét sem merik elhagyni. Rég nincs itt szó Dubajról, csak mennek kelet felé, valószínűleg menekülnek. Átrepülték az urát, látta, felismerte. Most már Szibéria terülel, végtelen zöld pázsitként alattuk. Közben viszont Igor Szecsin őt fenyegeti, neki küld SMS üzeneteket, nem ezeknek. Szecsin pár percel ezelőtt a pontos paragrafust is idézte, ami alapján elkobozzák majd az összes vagyonát, ha nem tér vissza azonnal Moszkvába. – Ki akarok szállni! – másodszorra már úgy kiabált William Wolfra, mint egy eszelős. De a brit férfi csak nézte őt rezzenéstelen arccal, még a kezét sem mozdította. Ugyanúgy ült, mint az ordítozás előtt. – Mutassa a telefonját! – szólalt meg végül André, és egy kézmozdulattal maga felé hívta a cukorkirályt. Az ujjai zongoráztak a levegőben, idevele vele, üzenték a zenélő ujjak, adja ide a telefonját. André már negyed órája figyelte, ahogy Kuduhov leplezni próbálta az őt elöntő feszültséget, de nem sikerült neki, mert egyre idegesebben nézegette a telefonját. Úgy csinált, mintha nem olvasná el, amit írtak neki, csak rásandított a képernyőre, nehogy észrevegyék, hogy felzaklatta, amit látott. Mutassa, hadd nézzem! Ismételte meg André, mint egy tanár, aki puskázáson kapta a diákját. Kuduhov állva maradt, próbált lenyugodni, mert érezte, hogy kiabálással nem ért célt. Lassan körbenézett a hófehérbőrrel bevont luxusrepülőn, amivel máskor tűsarkú szandálos, miniszoknyás szexbombákat szokott Dubajba vagy a Maldív szigetekre cipelni. A gépre felibbenő katalógus lányokat mindig ötven szál piros rózsával várta, mert szerette eljátszani az ellenállhatatlan szeretőt, még a fizetett prostiknak is. Magának sem tudta megmagyarázni, hogy miért, valószínűleg a származása miatt. Az apja és az anyja is acélkohóban dolgozott, vasgyári munkások voltak. Most viszont a hófehér ülésekből ez a rossz ukrán bagázs merett rá, Egyáltalán nem rózsai illatúak, izzadt, mosdatlan vademberek, hogy is gondolhatta róluk, hogy üzletemberek. Mostanra már alaposan megvizsgálta őket. Ránézett a telefonjára, és átfutott az agyán a gondolat, hogy hirtelen mozdulattal letörli a rossz nyelvty vezérigazgatójának az ultimátumát. De végül arra jutott, hogy megértést és szimpátiát fog gerjeszteni maga iránt. Ez lesz a taktikája. Követelik, hogy menjek vissza Moszkvába, egyébként elveszik mindenemet, mondta szinte esdeklően. Hirtelen eltűnt a hangjából az iménti támadó, lázadó tónus, miközben oda nyújtotta Andrénak a telefonját. Legalább engedje meg, Mr. Wolf, hogy leszálljak, önök pedig vigyék a gépemet, ahová csak akarják. André elvette a telefont, ránézett a képernyőre, és elég hosszúnak tűnő Cyril üzenetet látott továbbadta a készüléket a vele szemben ülő Stanislav Czecskónak. Az ukrán légiós addig görgette a szöveget, amíg el nem ért a tetejére, aztán megnézte a feladó nevét, és közölte Andréval, hogy két szöveges üzenetet lát Igor Szetszintől. André bólintott, miközben a tekintete azt mondta, hogy hát akkor halljuk. Czecskó felolvasta az első SMS-t. Kedves barátom Vyacheslav! Elnök úr személyes üzenetét szeretném tolmácsolni, melyben csodálkozásának adott hangot azzal kapcsolatban, hogy épp ma reggel érezted úgy, hogy el kell hagynod a szeretet orosz anyaföldünket. Ha utazásodat jó előre eltervezted, amit jó indulattal feltételezünk, akkor is furcsa bukét ad távozásodnak a Kreml elleni támadás, az elnök úr elleni tegnapesti merényletkísérlet miközben Oroszország a terrorcsapás áldozatait gyászolja, gondolom megérted elnök úr elvárását, hogy hazánk legkiválóbbjai köztük te is, ilyenkor Moszkvában legyenek, és jelenlétükkel erősítsék a nemzet összetartozását. Szolidaritásod anyagi értelemben is fontossá válhat ebben a helyzetben. Bízva abban, hogy Moszkvától folyamatosan távolodó repülőgépedet, az üzenetemet olvasva mi hamarabb visszafordítod, a legmelegebben ölellek. Barátsággal Igor. Na, ugye? A cukorkirály arcára azonnal kiült a felkiáltójeles félmondat, hogy hát ő megmondta, ezt mondta, vissza kell fordulnia, Moszkvába kell mennie. Az iménti állítását viszont, hogy mindenét elveszik, ha ezt nem teszi meg, ez az üzenet nem erősítette meg. Ezt ő is rögtön átlátta, úgyhogy Csecskóhoz fordult, akinek persze nem tudta sem a nevét, sem azt, hogy Ukrán mesterlövész, azt pedig végképp nem, hogy pár hete ő végzett Oroszország egyik leggazdagabb emberével, az acélmágnás Alexandr Mordovval. Olvassa fel a következőt is, az a lényeg. Kuduhov hangjában egyszerre volt jelen a magyarázkodás, a remény és a sürgető utasítás, hogy elneveszítse William Wolf figyelmét. De erről szó sem volt. André nagyon is koncentrált, mert azonnal megértette, hogy az orosz elnök emberei még azt is figyelik, hogy merre jár ez a gép. De Kudóhov miatt figyelik, nem miattuk. Erre viszont sem a franciák, sem az amerikaiak nem számítottak. Bármi is volt a jövőbeli terv a cukorkirállyal, ezek szerint meg kell szabadulni tőle. Váratlan fordulat, sajnos... Stanislav Csecskú kérés nélkül is folytatta a második SMS-sel. A pályaudvari menetrend felolvasók hangordozásával unalmas robot hangon beszélt: Vyacheslav, engedd meg, hogy barátságom jeleként bizalmasan tájékoztassalak valamiről. Arról az elnöki rendeletről szeretnélek informálni, amelyet az imént bocsátott ki mélyen tisztelt közös barátunk Vladimir Vladimirovics. Elnök úr a 2023. április 25-én elfogadott 302-es rendeletet ma reggel azonnali hatállyal kiterjesztette az orosz állampolgárokra is. Így mostantól már nem csak olyan külföldiek oroszországi vagyonát kobozhatja el, akinek a magatartását Oroszországgal szemben barátságtalannak ítéli, hanem orosz állampolgárokét is, így például a tiédet. Ahogy a 302-es rendelet előírja, az elkobzott vagyonok felett a Rossi Musestvo, az orosz állami vagyonügynökség diszpolál majd. Értékesíti őket, vagy ingyen továbbadja az arra érdemeseknek. Mint az bizonyára ismert számodra, hiszen korábban ennek haszonélvezője voltál, a 302-es dekrétum személyesen elnök úr hatáskörébe utalja a döntést, hogy kiket minősít Oroszországgal szemben barátságtalan személyeknek. Benyomásom szerint azok az üzletemberek, akik ebben a vészterhes pillanatban elmenekülnek Oroszországból és cserben hagyják a központi hatalom képviselőit, Putyin elnök úr szemében barátságtalan személyekké fognak válni, annak minden kellemetlen következményével együtt. Továbbra is csak azt tudom üzenni neked, hogy várunk vissza Moszkvába. Ölellek, Igor! A cukorkirály visszahuppant a fotelébe, és kérdő tekintettel meredt Andréra: Hát akkor most mi lesz? Igazat mondtam ez volt az arcára írva és a kérdés, hogy kinek jó, ha őt földön futóvá teszik? Kinek tud ő úgy hasznos lenni a jövőben? Milyen asztalnál? Milyen tárgyaláson? andré ez persze egyáltalán nem érdekelte, mert pontosan tudta, mi következik a nap hátra lévő óráiban. Hogy mi következne. Mi történt kos agacsban? De így Kuduhovval a fedélzeten el sem jutnak oda. Felállt és bement a pilóta fülkébe. Öt perccel később kijött onnan az életben hagyott orosz pilóta és a rávigyázó névtelen. Tíz percel később pedig André. Visszaült a foteljébe. Olyan hangosan fújta ki a levegőt, mint aki megmászott egy magasabb dombot és végre felért a tetejére, úgyhogy most megpihen. Barátságos, szinte bizalmas hangvételben fordult a cukorkirályhoz. Vyacheslav, minden világos, érthető. Segíteni szeretnék, úgyhogy kitaláltam a megoldást. Nem sokára leszállunk Omszkban. Kuduhov szemében felcsillant a remény. Igazad van, mostantól már nincs értelme együtt utaznunk. A dolgok másképp alakultak, mint ahogy gondoltuk, mint amire számítottam. A milliárdos oligarha alig tudta leplezni a mosolyát. Lám, lám, gondolta fölényesen, felsültetek, szarháziak, de nem úszátok meg szárazon, ezt garantálom. Leszállunk Omszkban, folytatta André, arra hivatkozva, hogy tankolnunk kell. És tankolunk is. Te pedig kiszállhatsz a pilótáddal. Mi pedig tovább megyünk. Angolul beszélt, de mindenki értette, hogy mit mond, még Viktor Bondarev is az életben hagyott orosz másodpilóta. André az ő aktáját is olvasta. Négy évvel ezelőtt egy felségjel nélküli MiG-29-essel repült Iránon és Szírián keresztül Líbiába, hogy bombázza Bani Validot, azt a területet, amit pár nappal korábban elveszített Halifa Haftár, a központi kormány ellen lázadó líbiai tábornok. Putyin akkor épp ott akart káoszt, úgyhogy a vesztésre álló lázadót támogatta, mert már majdnem véget ért a líbiai polgárháború. Majdnem kitört a béke. Helyette így viszont megint sok ezer civil áldozat vére folyt, és Európa felé újabb menekült hullám indult. Maradt az űrzavar. De mielőtt leszállunk, Vyacheslav, küldenet kellene egy üzenetet Igor Szetsinnek. Diktálom. André hangja hirtelen elvesztette azt a meleg közvetlenséget, ami az imént még kicsengett belőle. Utasítás volt ez, de Kudóhov már csak azt látta maga előtt, hogy mindjárt vége, hogy rögtön szabadul, hogy nem sokára rendeződnek a dolgai. Annyira ezen járt az esze, hogy igazából már nem is figyelt a hangsúlyváltásra. Sőt, amit ő kihallott William Wolf hangjából, az inkább a túlélésre koncentráló, menekülni akaró ember erőgyűjtése volt. Rendben, hát akkor írjunk üzenetet, gondolta Kuduhov. Most már merte kérni a telefonját attól az Ukrántól, aki tíz perccel ezelőtt felolvasta belőle az üzeneteket. A készülék azóta is Stanislav Czecskó kezében pihent. Kuduhov miután visszakapta a telefonját, maga elé tartotta, ránézett, és az arcfelismerő rendszer azonnal feloldotta a mobileszközt. Kikereste Igor Szecsin üzenetét. Kérdő tekintettel nézett Andréra, szinte döjfösen, hogy hát akkor diktál, döcskös, mit szeretnél? Ez volt az arcára írva. André a szemével Csecskó felé intett, hogy üljön Kuduhov mellé, és figyelje, amit ír. Az ukrán légiós kimondatlanul is értette a feladatot, úgyhogy azonnal átült Kuduhov mellé. Mi lenne a megszólítás? kérdezte André. Mire Kuduhov gépelni kezdett? Drága Igor Ivanovich, mondta, aztán Andréra nézett. Hálás vagyok a baráti figyelmességért, diktálta André amely arról tanúskodik, hogy közös barátunk teljes biztonságban van, hála a mindenhatónak, és továbbra is kézben tartja szeretett orosz anyaföldünk sorsát. Kuduhov széles vigyorral nézett fel a mobiltelefonról. Én sem tudnám szebben megfogalmazni, ez volt az arcára írva, André folytatta. Mint ezek szerint látod, nem sokára megérkezem Omszkba, ahol pár órás üzleti megbeszélést tervezek. Kudohov megint felnézett, de már nem mosolygott. Inkább aggodalom áradta tekintetéből. Nem értettem erre tart ez a mondat, és azt sem, hogy egyáltalán miért van rá szükség. Természetesen eszem ágában sem volt elhagyni Oroszországot, diktálta tovább André. Ez csak valami félreértés lehet, felejtsd el, kérlek. Néhány órán belül visszaindulok Moszkvába. Kuduhov újra mosolygott, de most már nem nézett fel, csak gépet tovább. Rendben, ez így lényegében tökéletes. Ilyesmit írna ő is. Most jön az elköszönés, az miképp hangzik Vyacheslav. André kérdése szinte már túl udvarias is volt, de célt ért vele, mert Kudóhov ébersége tompult. Megnyugodott, újra nyerekben érezte magát. Örök barátod Vyacheslav, pötyögte Kuduhov, és pár másodperccel később befejezte a gépelést. Elküldhetem? kérdezte Andrétól, aki bólintott. Úgyhogy a cukorkirály megnyomta a képernyőn felfelé mutató kék nyilat, és elküldte az üzenetet. Aztán az asztalra tette a telefont, és elégedetten hátradőlt a fotelben. Mutatok valamit, folytatta André szinte egyedlen másodpercnyi szünetet sem tartva. Azonnal témát váltott. Haladt a célja felé. Három perc múlva Omszk fölött lesznek, úgyhogy alig maradt ideje. Azért volt fontos elküldeni a gépet Dubajba szervizelni. Miközben beszélt, André felállt, és a baloldali ablakok alatti zárt szekrénysor felé lépett. A favorítás, a fényes mahagóni deszkák tökéletesen összecsiszolva futottak végig a gép oldalfalán, követve a repülő belső terének íves lágy görbületét. Annyira finom munka volt, hogy az illesztési pontokat egyáltalán nem lehetett látni. André a szekrény tetejéről egyetlen mozdulattal lesöpörte a színes magazinokat és az újságokat. Közben tovább beszélt. Azért kellett szervizelni, hogy feltöltsék itt ezeket az oldalsó üres tereket, telerakják számunkra fontos dolgokkal. Ránézett Kuduhovra, aki láthatóan nem értette, hogy miről van szó, hogy William Wolff hová akar kiukadni. Furcsálotta az újságok félresöprését. Arrogáns mozdulat volt, és meglepő rendetlenséget okozott, úgyhogy tekintetével követte a kezét, és látta, ahogy megfogja, a mahagóni borításba sűlyeztett ezüst pohártartót, megrántja, és az ki is jön. Mit akar ez a William Wolff? Kuduhov nem értette, de egyre éberebben követte, hogy mit csinál a brit férfi. Zavaros és kusza itt most minden. Feltépi az egész borítást. Hé! Hey! Szakadnak a lécek, de milyen könnyen jönnek. Mennyire furcsa mintha előre meglazították volna őket. Nem is voltak oda erősítve. És mi van mögöttük? Úristen! Ezek fegyverek! Futott végig Vyacheslav Kuduhov agyán a gondolat, de még rá sem jött arra, hogy valójában mi történik körülötte. A vészcsengő épp hogy csak megszólalt a fejében, amikor már látta, hogy William Wolf benyúl a favoritás mögötti ládaszerű térbe, Felkap egy pisztolyt, meg egy tölténytárat, igen, az egy pisztoly, és most meg is tölti, azonnal felhúzza, csattan a fém. Mi történik itt? Tényleg mi? Kuduhov most már próbált felállni, bár nem tudta, hogy miért, csak úgy ösztönösen, mintha el lehetne innen menekülni. De közben villant felé egy csendes szikra, mert szikra volt ez, és csendes, szinte hangtalan, látta, igen, ezt még látta, és aztán elszakadt a film. Itt szakadt el a vasmunkások gyermekének majdnem hat évtizedes nagyjátékfilmje filmje, itt, Omsktól nem messze, már csak két percnyi repülőútra, tízezer méter magasan a levegőben. André váratlanul, rezzenéstelen arccal lőtte homlokon kudóvot. A vér az esőcseppek halk szemerkélésével permetezte be a hófehér bőrkárpitot. Aztán a karja már fordult is tovább az ellenkező sarok felé. Egyetlen másodperccel később már a döbben tekintetű Viktor Bondarev nézett a csőbe. Meg sem tudott mozdulni. Úgy érezte, hogy megfagy, hirtelen hideg lett mindene, az összes végtagja, az egész teste jégcsappá fagyott. Nem fog érezni fájdalmat, erre gondolt. És rögtön érkezett a megváltás is, mert egyetlen rövid sziszenéssel szilánkokra tört ez a jégtest. Az ő teste. Ezt még felfogta. A lövedék úgy válta magát a homlokába, olyan vadul, mintha egy korom fekete volna hátra vad erővel. Igen, látta, korom fekete volt, igenis az. De utána rögtön eltekerték a kapcsolót. Kihúztak belőle mindent, és mire felfogta volna, hogy mi is ez, már vége lett, és maradt a fekete alagút. Aztán a semmi. Az ukrán légiósok néma csendben figyeltek. Láttak már ilyet. Halált. Közelről. Lassan megértették, mi fog itt történni, hová is mennek. Mintha utasította volna őket, valaki egyszerre álltak fel a székükből, és a széttépet falborítás felé léptek. Elképedve nézték a fegyvereket, a felszerelést. A halottakra rá sem néztek. Ahhoz képest, amit a repülő testébe rejtve most láttak, a két orosz jelentéktelen mellékszálnak tűnt csupán, járulékos veszteségnek. André Kalvi háborúba viszi őket, és most már azt is kezdték sejteni, hogy ki ellen. André a gép másik oldalára mutatott, az ottani íves mahagóni faborításra, hogy azt is szedjék le, mögötte ott is tele van a géptest fegyverekkel. Aztán felvette az asztalról Kuduhov telefonját, kikapcsolta és odadobta a névtelennek, aki nyílt szemmel nézte a leszakított falborítás mögötti fegyvereket. Bámulta a mesterlövész puskákat, a páncéltörő rakétákat, a különleges lövedékeket, mert egyelőre nem hitte el, hogy ez lesz a felszerelésük, hogy a DJSZ -e arra számít, hogy nekik ezekre mind szükségük lehet. Ki kell venni belőle a sim kártyát, mondta a névtelennek André, a telefonra mutatva, aztán a pilóta ment. Stepan Kirilenko már számított rá, mert hallotta a lövések hangját. Még egy perc, mondta, amikor André belépett az ajtón. Csendben vártak. A Falcon 850 km h órás sebességgel suhant a kristálytiszta égen. Jobbra lent már látni lehetett az egymilliós szibériai várost, Omszkot. Kirilenko felhajtotta a jeladó biztonsági zárborítását, aztán a hüveik és a mutatóújja közé fogta a kapcsolót, és ránézett Andréra. Kikapcsolhatom? Ezt kérdezte a tekintete. André bólintott. Kirilenko egyetlen apró mozdulattal megszakította a gép és a földi irányítás közötti összeköttetést, Kikapcsolta az összes jeladót, leállította az adatkommunikációt. Aztán áthajolt a másik oldalra, és a baloldali ülés mellett is lenyomott egy gombot. Megtekerte háromszor negyed fordulattal. Kattogva egymás után lépegetve fixálta a zárt helyzetbe a biztonsági jeladót, még a készenléti állapotát is kikapcsolta. A Kremlből figyelve úgy tűnt, hogy Omszknál valóban leszálltak, mert épp ott állt le a pozíciójukat a továbbító jelszolgáltatás. Ha landol egy repülő, pontosan ez történik vele. Kudohov tehát tényleg azt teszi, amit üzent. Tárgyalni ment Szibériába. Közben viszont a gép tovább suhant Kos Agacs felé. André és az ukránok végleg eltűntek az összes radarról, röppája követő programról, de még a civil applikációról is. Mindenhonnan. Valójában már nem is léteztek.